Хто зна, де цей тесляр з крайньої півночі Міг навчитися грицарських тонкощів. Їздовому, який вести мишуру, Вася наказує бути обачним, Не заблукати в тумані І не заїхати в гості до фріців. Товаришу старшина, Ви ж мене знаєте не від очора, Запевняє боєць. Прощаючись, Багіров відкликає Ясногорську в бік, і, блискаючи темними іскрами косих очиць, говорить із зворушливою таємничістю. Може, там хто буде в'язнути до вас? Або говорити різні такі слова, не хороші, то ви нам скажіть, тільки скажіть, а ми вже його розпишемо по гвардійському. Тому хаєцького фронтове життя мінило на очах усіх. Це був уже не той лукавий, дещо полохливий подаряк, який при приближенні месершміттів впивався зубами в землю і молив невідому силу «Пронеси!» Попри всі злигодній турботи переднього краю, хома навіть поглачав, щоки мав, як налиті, привозячи гурки, Міни на вогневу хома охоче боюкався з лобатим маковечиком і вибриковав мовкінь. В його поведінці поступово зникли деяка запобігливість і острах, і натомість з'явилась горда рішучість, упевненість, навіть зухвальство. Ні в день, ні вночі він не скидав з пояса чохла з німецьким багнетом-кенджалом похваляючи, що колись таки власноручно ще монетим ножакою якого-небудь фріца. — Ей, фріце, фріце! — сварився кулаком хома у бік противника. — Чи не казав я тобі в сорок першому, що брехнею півсвіту пройдеш, та назад не вернешся? Порожня кобура висіла в хоми при боці, — Готова прийняти туди трофейний револьвер давню хомину виємрійку. Раніше, коли бувало на маршах або вночі під час тисніви на переправах виникали звичайні в таких випадках сутички між їздовими різних частин, хома тримався подалі від гріха. Старшина Багіру одного разу дав йому за це такої нагінки, що хомі вона запам'яталася надовго. Ви що ж, хаєцький? тушуєтесь, шулітись? Вася. Чому заховалися під воза, коли транспорт народа чесала островського батагами? Раз один стряв у біку, то тут стрівай уже всі. Я ліша, виправдовувався Хома. І крім того, у мене якраз колесо спадало. Колесо? презирливо чверкнув крізь Зуби Вася. Штани у вас спадали, я не колесо. Теж мені, гвардієць. За те, що не виручили в товариша, маєте три наряди поза червою. Є три наряди поза червою, ковтав Хома. Але товаришу гвардії старшина. Коли ж я їх відстаю? Нині і так щоночі на посту. Хіба мо після війни? Не потякайте, Хаєцький. Три лідра картоплі. На кухню марш? Куховар Гриша тільки цього й жде. Він радий запряхти хому. Язикати і подоляк вічно бере на глум грішені романи з вертихвістками. Надалі хома вже не пірнав підвоза. З часом його циганські вуса, що стали відомими у полку, панували над переправами. Він влітав на грімкі дошки перший, погрозливо здійнявши над головою важкий з китицями батіг. В їздові Хаєцький попав завдяки реформам Івана Антоновича. Іван Антонович, для того, щоб рота була згуртованішою, щоб не створювалась окрема за його висловом «каста їздових», завів порядок, за яким міновози періодично мінялися. Після відбуття ними певного часу при конях командир роти відкликав їх на вогневу, а інших з вогневиків ставив на їхнє місце. Іван Антонович пишався своєю реформою, спрямованою на те, щоб ніхто з бійців не розучився стріляти. Тепер Хомас саме відбував цей тиловий медовий період. Щоправда, транспорт мінометних рот назвати тилом можна лише умовно. Де тільки є змога, цей тил стоїть у купі з вогневою. Під час маршу посуваються здебільшого разом, тільки якщо вогнева розташована під самими бойовими порядками піхоти і нема де замаскувати коней, підводи зупиняються за кілометр чи два позаду в населеному пункті. Тут їх не дістануть ворожі кулемети, проте вогонь артилерії і мінометів часто-густо обрушується саме на них. Крім того, під час бою міновози мусять курсувати весь час боєприпасами на вогневу, проскакуючи сюди хоч серед білого дня, хоч на очах у противника. Вогнева не може чекати. Цим пояснюється те, що втрат серед їздових було завжди більше, ніж серед вогневиків. А все-таки кому приваблювала посада їздового. Він, як і старшина, змалку любив коней. Хомана пара сірих у яблука з заплетеними гривами, з м'язистими грудьми, брала всіх на буксир у згубних місцях. Правда, і з'їдали його коні не лише свою пайку вівса. Їздові це добре знали. Від хоми ховалися з вівсом поглибше, проте впіймати подоляка на гарячому ні разу не могли. Все це, однак, не заважало їм ставитися до хоми щирою симпатією. Коли Хаєцький затримувався десь на вогневій або в небезпечному рейсі, то без нього вечеряти не сідали. Кожному тоді наче бракувало невгамовного, веселого подоляка. З начальством Хомо тримався гідно і був мастак побалакати. Погомоніти з високим начальством було для Хоми просто таки втіхою. Особливо його радували зустрічі з героєм Радянського Союзу гвардії майором Воронцовим. З майором Хаєцький став на близьку ногу, ще метарствуючи по Трансильванських Альпах. Тепер, заходячи до мінометників, замполіт передусім шукав очима браві вуса скалолаза Хаєцького, цікавлячись при цьому, чи зберігається ще в мінометників той альпійський канат, з яким вони колись штурмували скелю. І Хома запевняв майора, що канат лежить у нього чин-чином упередку. Допіро це просушував усе, і його просушив. Хай буде. Хай. Хто знає, може ще зустрінуться нам на шляху не одній Альпи. Потім майор питав Хаєцького, що чути з дому. Хома якось був поскаржився замполітові, що бригадир не дає євдосі соломи покрити хату. Воронцов написав листа голові колгоспу. Він писав такі листи десятками, головам колгоспів, секретарям райкомів, військоматам. І бійці линули до нього з усіма своїми болями. Цей плечистий майор з сірими розумними очима здавався їм всемогутнім заступником, який все може, Досить тільки звернутися до нього. І майор справді дбав про родинні справи своїх бійців, як про свої власні. «Маю листа», — хвалиться Хаєцький. «Дав бригадир соломи?» «Сам і вкрив, товариш у гвардії майор, пошептало». І хома починає при всіх бійцях читати майорові листа від Явдошки. «Хтомочко, мій дорогий, якби Бог дав хучі розбити ворога і здоровому додому прийти. Передай від мене і від діток наших щире спасибі твоїм офіцерам, що прописали нашому голові. Я тільки почула на роботі, що прибув у контору такий лист, а прийшла додому, гарба соломи на наче вродилася. Сам бригадир зверху на хаті ходить, як чорногуз. Не знаю, що там таке... Писали їм твої офіцери, що аж на хату їх винесло. А то вже і стеля падала, і по стінах текло. Хто, мочко, мій дорогий, не знаю, як моє серце уривалося за тобою, я вже не могла на постіль вилізти і по світу ходити. Я кажу, чи я ще мало наплакалася, чи я ще мало набідилася, що його не чути. Буду просити, щобесь... Відписував мені щотижня і не забував господарю мій далекий. — А ви чого ж це не писали? — суворо перебиває хому замполіт. — На чорнявих мадярок задивились? Про свою забули? — Що ви, товаришо гвардії майор, з Бога, в мене теж чорнява, на все село молодиця. — А в чому ж справа? — це ще як ми до мурашу скакали, то я рідко писав. «Знаєте, як ми там наступали? Недописани не було. Дані ніч без продиху. Кілометрами, а не ярдами». «Ярдами?» «Чи ви хоче уявляєте собі, товаришу Хаєцький, що таке ярд?» «А чому б я мусив не уявляти?» – спокійно знизує плечі Махаєцький. «Ярд – це щось таке, як старожемні ліхті. Мізерна міра, в нас її нема. То тільки союзники собі вигадали...» Щоб більше було на лічбу. «Хомо!» – гукають бійці. Ану розкажи, яке там ниньке зведення у союзників». «Дехто при цьому вже пирскає. «Там наступають завзято!» – серйозним тоном каже Хома. Після впертих боїв три дивізії союзників вдерлися в сільський населений пункт. Захоплено в полон одного «Айнцвай». А втрати? Один контужений став на спочинок. Ого, то вони мають час писати додому, вукають бійці. І випишіть, похмуро каже майор. Їм своє, нам своє. Наші жінки варті того, щоб ми їм писали. А то бач, я в дошка затужила. Солдат слязам не дуже вірить, блимає хома, як негр своїми білками. Стися її написав. А тепер, кажу, напишу з Дунаю. Дивись, кажу, там сама. За мене будь спокійна. Адже в мене тепер не один наш колгосп. Маю великі діла. На черзі дев'ятий удар. А десятий? Питають хому бійці, гейкаючи загодя. Десятий, то вже додому, до хати. Хто, мочко, мій дорогий? Продовжує читати Хаєцький. Нашій телиці вже шостий місяць а віця кітна. Не забувай нас і на синім Дунаї, бо ми лягаємо і встаємо, думаючи про тебе. Посилаємо тобі низенький уклін від білого лиця до сирої землі. Ще забулась, у нас прийшов страх, лівою рукою не володає, і Миколин швагер без ноги, і робить чоботи. А смертью хоробрих Олекса, і Штефан, і Прокіп. Гвух кумів нема, з болем вигукує Хаєцький. Товаришу Варді майор, багато наших людей нема, гінуть. Ось ви ганете мене, що рідко пишу. А що писати? Бити їх треба швидше проклятих. Скажу вам правду, товаришу Варді майор, раніше мені телиця з голови не виходила, а тепер усе рідше та рідше сниться. І вівця кітна. Хай хочеться на здоров'я. Але хіба мені зараз тільки це не умі? Коли вся Європа нас чекає, і порядку жде. Бо Олекса, і Штефан, і Прокіп наклали головою. То я питаюся, за що? Я маю знати, як тут -ко буде після нас. Ваше право, товаришу Хаєцький. Бондички чутки ходять, що в румунську дивізію, котра за нами стоїть, Поналазили фашистські офіцери та й каламутять воду за нашою спиною. Чи для того ми романнію бурею пролетіли, а всю Трансильванію на ліктях перечовгали, щоб там всяка нечисть знову голову здоймила? Ще не висохла там кров наших Штефанів та Прокопів та Брянських. Еж так? То хай буду знати, хто там у них в управлінні засяде? Чи наші приятелі, а чи вороги? Друзі будуть, товариш Уханецький, заспокоює Хому Воронцов. Демократичні уряди. Отож, громадяни-європейці, раптом звертається подоляк до уявної громади європейців. Отож, не для того ми вас визволяли, щоб ви замість старих фашистів та понаставляли нових у демократичних штанях. Кому цікавило все? До всього він докопувався. Справді, він дедалі менше сушив собі голову домашніми справами та своєю талицею.